Det här är en podcast från HeavyHunderground.se HeavyHundergrounds klassiker av snitt är tillbaka. Jag heter Magnus Tanning och vi pratade om skivor från 1994 och det här avsnittet så hade vi egentligen planerat att spela in i bara bar överkropp och så. Just det. Men jag har sånt komplex så att det skedde sig direkt. Dessut men däremot så var jag på gymmet igår och närlyssnade på plattan vi ska prata om under tiden vilket gör att jag har extremt träningsverk idag. Ja men det är bra. Då har du ju ändå en viss koppling till, till skivan. Eller hur? Och den som säger det det är Michel Zedini. Välkommen. Ja, men tack, tack. Alltid kul att vara här. Ja, det är alltid kul att ha med dig här. Eh, idag ska vi prata om... Eh, ska vi säga att det är en favoritperson? Kanske snarare än en favoritband? Ja, ja, det skulle jag vilja säga. Ja. Eh, skivan i fråga, det är Wait, av Rollins band. Och då yes. hör man ju på namnet vem som är huvudperson i det bandet. Nämligen ja. alltså en viss Henry. Det där har ju, vi har ju kört lite fram och tillbaka här i våran lilla messenger-tråd och inför det här och vi har kommit fram till att det är, liksom, det är en viss personkult här. Det är absolut. Det är en ganska stark sådan också. Mm, precis. Men ursäkten att prata om Henry Rollins, det är i alla fall skivan med Rollins Band Waits. Mm. Så. Men så, ni som har varit med, ni vet hur det här funkar. Vi kommer ju att spekulera lite igen och kanske inte kolla alla fakta vi kommer att presentera och sådär. Så ska vi prata lite om skivan och lite om eh, de som har gjort den och sådär. Eh, men frågan är ju då, Rollins Band. Eh, vi börjar i den änden. Hur, mm. hur upptäckte du dem? Ja, men 1994 då är jag 15 eh, och nästan all populärkultur jag kommer i kontakt med är via MTV, Z TV och ja, den musikjournalistik som SVT har att erbjuda på den tiden. Eh, så jag är rätt säker på att Liar är startskottet för min relation till Rollins. Eh, därefter så figurerar han ju i intervjuer och även i, i Stillman The Chase med Charlie Sheen och där ett av hans snacksaliga alter-egon fick ännu mer mediatid men jag minns att jag fastnade direkt för en punk i men den punkiga tiden, men liksom det rättvisa och nyktra sinnet och det här var ju långt innan jag själv intresserade mig för alkohol jag tror att jag gillade hur han pratade om sinnlig närvaro Jag var liksom arg som en själv Uh, men baken på ett sätt liksom mm. Alltså smalt riskfläkt ja. jag, jag tror jag Hörde hans namn eller Åtminstone hans förnamn första gången I slutet på 80-talet när jag upptäckte Misfits För Han är med på Evil Live-skivan uh, Sista numret We are on 38 Då skriker Glenn att, This is Henry from Black Flag This is one, we are 138 Och Jag tror Rollins insats på den här, Texten är extremt enkelt på den låten We are 138, det är det de skriker i två minuter <laughs> <laughs> Och, ja. Men det var i alla fall där Henry från Black Flag dök upp uh, yeah. Första gången mm -hmm. Sen så tror jag absolut Första låten jag hörde med dem Det var någon Low Self Opinions Från skivan som kom innan Wait, mm -hmm. uh, From The End of Silence jag är inte säker på vilket sammanhang, men det kan ha varit någon video eller någonstans. Sådär. Det kan till och med ha varit på P3, på musikradion de hade på kvällarna när de körde rock. Peter Rock. Ja, Peter Rock, eller vad det hette på den tiden. Mm. Så att där kan det ha varit första gången jag kom i kontakt med Rollins band. Så. Sen så var det ju naturligtvis med Liar- och Disconnect, de två singlarna från white skivan när de började rulla på MTV och Z TV som, som liksom Rollins Band blev ett, ett namn som man höll koll på. Mm. Och sen så, arkeolog som man är så började man ju gräva då, och liksom upptäckte Black Flag. Och insåg att den här Henry, han var ju en intressant typ, han dök ju upp alla följer, jag vet, så att jag såg han upp på Letterman och inte, allt sånt där, man satt och tittade på sent på kvällarna. Mm. Så att han var ju Ja, vi ska återkomma till det hur, hur, hur, om det var ett genombrott eller inte egentligen men han blir åtminstone en populär kulturell eller subkulturell ikon på, ja. på ett sätt kan man väl säga så så är det eh, men om vi ska liksom gräva lite litegrann i Rowlands band här eh, mm. kan vi, jag sa ju det genombrott kan man ju definiera på olika sätt men det är ju svårt att säga att Rollins Band fick något genombrott. Ja. Äh, även om alltså, Henry var ju flitig och han uppnådde ju kultstatus där genom att ha, halka in på ett bananskal Black Flag. Men jag vet inte om jag vill kalla det, liksom något han egentligen gjort för ett genombrott. Rent nyktert skulle jag vilja se hans MTV-period i samband med Wait The Liar som lite av en one-hit wonder. Mm. Alltså sett ur ett Eh, eh, kommersiellt perspektiv. Men ska man se på det som, som vi som gillar musik i marginalen ser på saker och ting så är en vandrande legend vars livsverk med musik, filmer och böcker tillsammans alltid större än de kräftar rockmusikers. Mm. Eh, Rollins person är nästan allt han har gjort som artist kan jag tycka. Ja, han är ju liksom en sån här renaissansmänniska nästan. Alltså, här, mm. alltså i det avseendet att man är en multikonstnär. Alltså duktig mm. på väldigt många saker. Mm. Inte illa. Eh, alltså du nämnde ju vad han har gjort. Liksom. Hans, hans kan man säga. Eh, Ja, men det som jag tycker är så spännande här är ju liksom att han, han, stä han ställer sig i, i, i samma fack som många av de här ah, men, som andra idolerna man har som, som eh, George Carlin och Bill Hicks och, och, och de här lite fria tänkarna. Mm. Eh, men de var ju stå upp komiker. Henry han var ju inte stå upp komiker utan han gjorde ju vad som kallades för spoken word. Men jag vet inte hur mycket spoken word det är heller. För att oftast när jag hör folk göra spoken word så är det mer dikter. Och visst möjligtvis läser han ur sin dagbok emellanåt. Men annars är det ju väldigt mycket att han liksom berättar om sina upplevelser och... och och på ett sätt som verkligen fängslar. Och han har ju intressanta tankar. Så att jag, jag håller med Det är lite renaissance-människa det hela. Mm. Han är, och han har blivit så, så, så duktig på saker han inte har gjort. Alltså sätt, alltså det, han, han var inte liksom en sångare från början och han var inte en författare men han ger ut böcker och han mm. är inte skadis men han har ju hört mig i många filmer Ja gud, jag, ja. Lista, det listade är helt otroligt långt Ja, han verkar ha halkat runt igen men ja fascinerande person, men det får oss liksom lite in på vem, vem, vem är vem här nu i persongalleriet kring den här skivan vi ska prata om ändå Ja, ja man får väl kanske börja då med, med, med huvudpersonen som lite, lite förvånande faktiskt går under namnet Henry Lawrence Garfield. Uh, han heter faktiskt inte Rollens efternamn. Så det är ett, uh, ja, ett taget namn helt enkelt. Uh, men han föddes 1961 som enda barn till Paul och mamma Iris Garfield. Uh, han växer upp i Glover Park i Washington D.C. tillsammans med sin mor efter att hans föräldrar har och häpnar sig när han var tre år gammal. Det, är... <laughs> <laughs> det, det blir inte mycket rödare tråd än så om jag ska heta. Och uh... <laughs> skils med så podden. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> Kanske är det är dags för namn snart. Ja. <laughs> <laughs> uh... Han är ju i tonåren för både Van Halen och Ted Nugent, men nu utvecklar en smak för punk tillsammans med sin kompis Ian Wc. från Minor Threat of Gacy. Mm. Uh, men det dröjer ända till han är eh, 20 innan han startar sitt första band, då, State of Alert. Uh, bandet upplöses efter ett par år, uh, en EP och ett dussintals spelningar. Men den goda smaken av att vara frontman i ett punkband, det sitter kvar i Henry Rollins. Och via EP:n Nervous Breakdown, som Rollins fått av McKay, då, så hade han lärt känna Black Flag. Han beväxlade med Chuck Tukowski och bandet fick sova hos honom när de var på genomresa med turnén- en kväll på en av många spelningar som han nu närvarade på så fick han vara med och sjunga en låt också. Eller så sagt han hoppade upp och sjöng en låt. Eh, och bandet verkar inte misstrycka. Eh, eh, men de blev så pass imponerade av honom eh, så att när sångaren meddelade att han ville byta roll och hellre spela gitarr så rinner man upp rollen och frågar om han ville komma och jamma lite med honom. Och Därefter rullar det på ganska fort. Så att, eh, där och då så han upp sig från jobbet som biträdande butikschef på en hägendas wow. Säljer sin bil och flyttar till Los Angeles för att satsa, satsa 100 procent på Black Flag. Eh, och där och, då, där och då börjar en fem år lång resa som går att läsa i detalj i Rollins bok Get in the van. Vår kan man inte läsa så kan jag rekommendera på att YouTuba Get in the Van och mm. lyssna. Jag man själv läser den. Jag tror den finns på Spotify också faktiskt. Ja, det gör den säkert. Det är en fantastisk eh, underhållning. Ah, jag eh. älskar den boken. <laughs> en inblick i, i, i, i något man liksom inte ens skulle kunna liksom fantisera ihop. Jag gillar det, hur den börjar med att han, jag blev sångare i mitt favoritband, allting är liksom jättefint och så här coolt som fan åka på turné, och i slutet så sitter han liksom i ett mörkt rum och vill inte prata med någon, liksom, är en resa. det är en resa Nej, men... Är en Ja, men verkligen så jag, jag, det sista jag, jag har inte lyssnat på hela, men det sista jag hörde var när man var på renomresa i i England. Och uh, han blev uh, spö av uh, uh, engelska massor. Mm. Mest bara för att han inte var engelsman. Mm. <laughs> Vilket är liksom. Ja. Så att, nej, de, de har ju varit med om en del. Mm. Hur som helst. Black Flag. Black Flag. Uh, vifta vit flagg 1986. Och Henry påbörjade med en solokarriär. Uh, han har redan gjort en del spoken word gig uh, men spelar in såväl Hot Animal Machine och Drive-by Shooting uh, under namnet Henrietta Collins and the Wife Beating Child Haters. Mm. Uh, för övrigt, den uh, Drive-by Shooting-låten är ju riktigt, riktigt jävla bra. Mm. Uh, på dessa skivor arbetar han med en vän uh, som han om känden under sin tid i Black Flag, Chris Haskett Chris är gitarrist och vän till Rollins sedan åren i Black Flag Tillsammans lyckas de övertyga Andrew Wise på bas och Sim Kane på trummor och från Black Flag-kollegan Greg Gins eh, sidoprojekt Gone eh, Och de hoppar då på deras band och 1987 född således Rollins Band eh, Henry spelar ingen tid och eh, Rollins Band börja spela lika frekvent som Black Flag gjorde. Eh, och när vi är framme vid bandets största succé då, Platt Wait, Waits som eh, då är året 1994 och bandet inne på sin fjärde platta. Denna gång med den nya basisten Melvin Gibbs. Mm. Jag gillar att han jobbade på en hägen desbutik från början. Mm. Det är, alltså, det är lite roligt är ju att om man lyssnar på han är ju inte det här problembarnet man förväntar sig lite att han ska ha varit. Nej. Eh, utan han var ganska samlad. Mm. och Han har ju berättat själv om att de lyssnade ju på väldigt mycket musik hemma och läste väldigt mycket böcker, tittade inte mycket på tv. Mm. Så att han har ju liksom varit bokmal från, från start. Eh, så att jag tycker jag han har lite annorlunda ja ingång i det hela. Mm. Ja, resten av bandet då? Mm. Ja, Chris Haskett då? Han är ju född och uppvuxen i Washington D.C. Eh, han gjorde ett par år i England 76-77 då han bevittnade punkens födelse. Väl hemma i staterna igen så bildar han bandet The Enzymes som tar inspiration från såväl The Damned som Sun Ra, den gamla jazzpianisten. Yes Uh, ser yes, är en väldigt tidig influens för Chris. Uh, bandet florerar i utkanten av en scen som senare ska komma att bli populär som DC Hardcore. Uh, men de släpper aldrig någon egen musik för någon vidare spridning. Heskel flyttar sedan till Leeds i England där han studerar filosofi och under ett besök till sin hemstad Washington D.C. sommaren 1986 så träffade han sin vän Henry Rollins som han många gånger diskuterat musikaliska samarbeten med. Denna gång blev det av och resultatet blev Hot Animal Machine. Då, då. Eh, kort därefter bildar man bandet Rollins Band. Eh, sen har vi då Melvin Gibbs, basisten som är ny. Uh, när Andrew Wise lämnar rollens band för att fokusera på alt-rockbandet Ween som basist, keyboardist, producent och inspelningstekniker samt supergruppen Pigface med medlemmar från bland annat, Nine Inch Nails, Ministry och Butthole Surfers så kommer man i kontakt med Melvin Gibbs via Living Colors, Vernon Reed. Gibbs och Reed hade spelat tillsammans i New York i Ronald Shannon Jacksons grupp Decoding Society en jazzfusion grupp som emellanåt även den leg legenden John Sohn på saxofon och för er som inte minns om Jonsson är så ja, förutom att han då är en legendarisk saxofonist och jazzmusiker så producerade ju han även eh, första eh, Mr Bungle eh, Gibbs är en skolad musiker Eh, som främst spelat jazz och funk eh, fram till den dagen då han hoppar på Rollins band. Och Melvin är nog den som har varit lika eller kanske mer produktiv än Rollins själv. Han har ett imponerande CV på Wikipedia. Eh, där inte mycket är känt för allmänheten men alltid väldigt kompetent och välutförd. Jag gick faktiskt igenom en hel del och det är ett jävla brett CV ska jag tala om för. Ja. Mm. Oh. Det är fascinerande hur lite man vet Jag vill lite erkänna att jag är dålig koll På medlemmarna i bandet sådär. Ja, ja. Men det är ju för att ja, ja. Sångaren, är det... sångaren tar så stor plats Det är det som jag tycker är så trevligt Med den här podden För här tvingar man sig själv att läsa på Här kan du ju inte komma utan att ha åtminstone Läst Wikipedia-sidan Och jag tycker det blir så spännande För man lär sig som sagt så jäkla mycket Nya grejer mm. Det är inte allting sant som står på Wikipedia tyvärr Men det är det skiter vi. Ja, det är så vi jobbar. Det är så vi jobbar. Och då kommer vi ju till Sim Kane eh, som ju. Eh, jag satt faktiskt och lyssnade på en intervju med en annan Trummis eh, som intervjuade Sim Kane och han sa det alltså, allvarligt ditt namn. Du är ju i princip skript och skuren för en roll i eh, Game of Thrones. <laughs> Det är faktiskt ganska sant eh, Och han är nog den hemligaste Av alla medlemmarna Det är inte lätt att hitta information om Sim eh, för Han har ingen egen Wikipedia Eller så Men jag lyckas få reda på att han är född i London eh, Och flyttade till Chicago Vid fyra års ålder Båda hans, hans morfar och farfar Var trummisar Och han själv blev enligt egen utsago Smått fanatisk över instrumentet vid fem års ålder Uh, uppvuxen tillsammans med Andrew Wise uh, den förra bassisten de bildar bandet Regressive Aid som fångar Greg Gin från Black Flags uppmärksamhet ungefär runt 1985 Greg värvar dem till sitt band Gone som turnerar som förband till Black Flag och hinner släppa tre album innan gruppen upplöses i samma veva som Black Flag uh, och då där och då när de Black Flag lägger ner så värvas han samma som Wise eh, till Rollins Band av Henry och Chris. Tim Kane har också ett väldigt gediget CV, ska jag säga. Så han har bland annat varit trummis i Ween åt John Zorn, Mark Ribbutt och T-Bone Burnett. Så det är mycket jazz, jazz fusion och eh, ja, ren blues och poprock. Och det här är ju fullständigt logiskt då att skivan låter som den gör faktiskt. Mm. Vi har ju en hel del jazzsnubbar yes här helt enkelt. Precis. Och sen så vet Väldigt vi att... kompetenta musiker som, som faktiskt inte gör riktigt um, inte gör riktigt hårdrock som alla andra gör hårdrock. Nej. Och kombinerar man det med att man vet att jag menar som Black Flag hade ju sina liksom stunder också där de hållit på att experimentera ordentligt med mm. alltså det som inte lät som hardcore liksom. mm. och man vet att Henry Rollins också gillar jazz och funk och den typen av musik så förstår man ju att varför den här skivan inte är egentligen så hård som man kanske mm. skulle kunna tro Ja, och sen tänker jag också så sådär att eh, det finns ju en liten anledning kan jag tänka mig till att Black Flag faktiskt lägger ner. För att jag vet ju att Henry var inte den enda med bred musiksmak och de man pratade ju väldigt mycket om att oh, när han Henry kom in i Black Flag så förstörde man Black Flag. Mm. Men jag tror att de redan var på väg att göra någonting annorlunda. Mm. Och när Henry kom in med sin ja, spoken word och sin annorlunda sångstil så, så öppnade man dörrar och de började skriva annat material mm. eh, som sen inte var, blev så populärt enligt deras fans. Men mm. det var nog egentligen därför man sen la ner ja. Jag har ju läst om Black Flag spelade Ibland så bestämde sig för att ägna sig åt ett 20 minuter långt improviserat liksom, musikstycke istället för att bara mm. köta på som kanske mm. de här hardcore som stod där och väntade på att få stryk inte riktigt var beredda på det var det ganska dålig stämning då <laughs> <håll> och det liksom tände ju naturligtvis Black Flag till på också då så då blev det ännu mer fusion jazz liksom mm. <håll> Så. men eh, på något sätt känns det som att som Rollins får liksom leva ut allt det här på den här skivan för den har ju om man ska prata om hur den låter så är det ju eh, väldigt varierat ändå det är ju... ja. Jo men verkligen det är ju stenhård alternativ metal till lugna mellanpartier med inslag av jazz och funk eh, fusion allt möjligt Uh, och variationer i musiken låter ju händer vandra ganska fritt mellan de lugnare verserna med spoken word inlägg till de hårdare refrängerna med väldigt aggressiva och skrikade budskap mm. och mm. texterna är ju ofta tunga samhällsobservationer om det ensamma livet lever i en hård och kall värld mm. uh, och jag, jag tänker att tiden då vi, när skivan kom 1994 det här har vi pratat om förut i den här podden men liksom musikklimatet vid den här mm. tiden, är ju ändå så att man kunde släppa en sån här platta. Alltså, ja. det var ingen som egentligen höjde på ögonbrynen i det avseendet. Det här var ju på ett visst sätt ganska experimentell rockmusik. Så. Ja, och man ska ju komma ihåg att det här är ju lite samtidigt. Det här är Los Angeles och, och, och de är ju faktiskt en del av en alternativ hårdrockscen som ju innefattar Tool och Rage Against the Machine. Mm. Liksom från samma stad och lite i samma stuk mm. så att det, det finns ju helt, det ligger helt klart i tiden mm. Men, uh, ja. så att det var ju de här stjärnorna och planeterna som radade upp sig återigen mm. många gånger, för många band under den här tiden som släppte plattor som kanske inte hade passat bara något år tidigare eller något år mm. senare så hade det inte funkat liksom. Men är ju det inte det som är lite grejen också. Det är just med alla de här, ja, alla den här musiken som man tittar på som där det helt plötsligt har börjat gått bra. Det är ju alltid små små indicer som gör mm. som gör helheten. Mm. Det hade inte hänt om det inte hade varit för färktig där då och den där lilla grejen där och, och jag tror att det är väl så det är. De flesta band. Ja det händer ingenting för dem. För att de, de där små indiserna, de, de, de sker inte. Nej, sen har de här banden som, ja, nej, det bara klicka, det funkar. Mm. Och så hade man media med sig också, liksom, som MTV mm. som efter Grunge-smällen på något sätt dammsög. All, ja. all rock, liksom, som hade någon form av potential, liksom. så, mm. Och därav kanske då att de snappar upp ett band, som Rollins band, när de gör mm. En visuellt eh, intressant video och en, en intressant <skratt> låt. Liksom. Ja, men verkligen så. Det ska vi återkomma till. Uh, wait, då skivan. Uh, Inspelades i december 1993? Ja, i Echo Creek Ranch, ett snöigt maze i Kalifornien, uh, släpptes för heter den 12 april 1994. Uh -huh. platsen valdes för att störa så få grannar som möjligt och komma så långt bort ifrån civilisationen som möjligt uh, för att uh, så sätt skapa en kreativ plats att skapa musik på och 8 är också första skivan för Rollins Band där man spelar in live snarare än vad för sig med hörlurarna på man riggar upp med, med monitorer och, och, och spelar live uh, skivan genererar två singlar Liar och Disconnect Varav den första med sin mycket billiga och talande video blev en större hit på MTV. Eh, producerad av vad bandet själva kallar för sin femte medlem Theo Van Rock. Eh, Theo ska ha varit ljudtekniker och inspelningsproducent eh, och varit inblandad i flera av bandets skivor. Eh, skivan släpptes av Imago Records som i december samma år sedan blev av med sina finansiärer och därmed såg Många av bolagens artister söker sig till nya bolag. Rollins ihop med nya bolaget Dreamworks sen stämde senare i mago för bedrägeri, otillbörlig påverkan och ekonomiskt tvång. Är, är det här därför man inte... Liksom, det är svårt att få, liksom, få tag på den här platta. Ja. Den finns ju inte på strömmande medier. Dels det och sen efter att ha, då, ha släppt en platta näst, nästan varannat år... Mm. Så helt plötsligt tar man en treårspaus paus. Mm. Det är nog förmodligen väldigt mycket därifrån. Mm. ja nej Jag tycker det är spännande att de åkte iväg. Det finns ju någon liten kort, inte dokumentär men reportage från mm. själva inspelningen ser jag, på Youtube någonstans. Uh, där är de den här studion ute i ingenstans. Och de badar lite... <laughs> eldad tunna och så här och liksom... Ja, det finns ju en jätterolig scen när uh, ja, Henry sätter sig uh, halvnaken i, i en bubbelpool och uh, gör en liten sån här dokumentärintervju. intervju. <laughs> ja, uh, ja faktiskt väldigt underhållande. Ja. Går in i rollen. Verkligen. Det där märks det ju verkligen. För att när, de hade, när de gick in i studion för att spela in den här plattan så hade han ju spelat in Uh, the Chase men det märks verkligen tydligt att han han har hittat sitt esse, han har hittat sin grej, han tycker om att spela karaktärer mm. så att han gör ju det mest hela tiden ja, uh. Kanske hittar sig, alltså han kanske blir säkrare på sig själv också som media personlighet efter det mm. Jag har ju sett, man ser intervjuer som jag gjorde med honom innan eller tidigare så att säga på 90-talet och då är ju, då har han ju en annan sorts person här, eller vad man ska säga då sitter han ju mest och stirrar psykopatiskt på folk liksom. och ser väldigt arg ut hela tiden, men det är ju en annan Henry som dyker upp runt den här tiden där han är jag menar, han sitter hos Letterman och Conan och Brian och allt vad han hamnade i för situationer så att Nej men verkligen. Och jag tror att precis som du säger, det så blir han lite mer och dels tror jag att han hittar sig själv lite mer i det. Han tycker jag om att prata ofta om det här med att han reser och, och i sina resor så lär han träffar, han träffar massa olika människor och han ja, han, han blir ju liksom mindre mindre och mindre arg och mer och mer berest och bevandrad och jag tror att det märks. Ja, och man ser att ambitionsnivån höjs lite grann också. Jag tänker på videon till Disconnect som är någon sorts precis på Taxi Driver. Mm. Han åker omkring en taxi ensam och liksom den gå ju ut på att han vill koppla bort sig från världen och liksom att han vill bli, lä bli lämnad i fred. Och så där har videon illustrerat det rätt tydligt med någon sorts Deniro mm. äh, fördjur liksom. Så där. Men just det här med hans skådespeleri det var det jag skulle komma till. Liksom, att han mm. Att han utnyttjar ju det på något sätt eh, i den här videon också. Och samma sak i Liar naturligtvis. Ja men verkligen. Och jag tror att eh, jag tror som Liar hade ju absolut inte fått den spridning den fick. Om det inte var för att han just med en väldigt, väldigt subtil humor gjorde de här karaktärerna med, med polisen och djävulen och nunnan och stålmannen stålmannen och, och hur han liksom börjar som väldigt ren och clean cut och sen bara blir smutsigare och smutsigare och till slut så står han bara puster och fruster och har visat upp sitt sanna ljugande ja mm. och videon är ju exceptionellt jävla snyggt gjord mm. jag tror inte att jag tror inte låten hade fått samma spridning om det inte hade varit för videon. nej men där var ju också då om, vi ska prata om tiden kom då alltså musikvideos faktiskt kunde vara konst på något sätt. Mm. Alltså att det fanns ambitioner hela tiden när man gjorde videos till låtar. Hela tiden, när vissa låtar hade så liksom kanske det var också ganska mycket sådär att det fanns det, det, det, det största forumet för musikspridning var en kanal som visade musikvideos. Mm. Så att om du inte gjorde en video så var du inte intresserad av att sprida din musik. Det var ju liksom videon var ju lika viktig som att du släppte en skiva mm. den här tal. Eh, och det var ju såklart på gott och på ont för det var ju mycket skit. Men många band ju, tog ju det här på sig som en konstform mm, Precis. Eh, ja, då kommer vi in på frågan om det här alltså, vi pratar om genombrott och sådär eh, Wait är ju för förvisso en kommersiell succé då möjligtvis i jämförelse med det annat de hade släppt eller, skulle, eller skulle komma att släppa sen så är väl det här liksom det som är genombrottet Ja, alltså Wait, det, det är, ju, det är den skiva som, som är den störst säljande av Rollins Bands. De andra skivorna har ju liksom inte klivit över 100 000 sålda album medan Wait kliver över 400 000 i USA. Så det säger ju sin sak. De, och de framgångarna lockar ju fram som, som, som jag sagt liksom rent Alltså hårt arbete såklart, men också tur. Uh, Lire blir en som är succé då, på egen hand och genom uh, och även genom i sin medverkan i den, det märkligt inflytelserika programmet Beavis Butthead. Uh, dit har vi kommit många gånger. Det är ju många band som liksom får en kuss av att, av att Beavis Battle sitter och dissar dem. Mm. Uh, och uh, liksom även här då. då. Men också tack vare att Rollins landat då, sin största filmroll som hos poliskonstapel Dobbs i filmen The Chase med Charlie Sheen i huvudrollen. En film där även Flea och Anthony Kiedis från Chili Peppers är en kortare roll. Jag tror att de, om jag minns det rätt så kör de en monster truck som <laughs> försöker stoppa Charlie Sheens bil men misslyckas och sen krockar om och bilden <laughs> exploderar. Uh, underhållande. Uh, och dessa framgångar de leder ju till att Henry figurerar i både som gäst och gästande programledare i program som Headbangers Ball, MT MTV 120 Minutes, uh, Tonight Show med Jay Leno, Late Night with Conan O'Brien, Alternative Nation och Later with Greg Knier. Uh, så att det liksom... Det är, lite i mm. och i och med att han är så ja, outspoken och, och, och har mycket att säga om allt och är en ganska intressant karaktär så är det ju inte svårt för programmen att slänga in honom för de vet ju att det blir diskussion han kommer att säga intressanta saker mm. ja ehm um. Skivan då? Alltså jag vet ju att du är lite kluven till den här. Som vi, har ju, eh, vi har ju en stående punkt i vårat manus eh, som heter Vad är det vi gillar med skivan då? Enkelt och så här. Ja. Nej, nej. Eh, och jag har ju faktiskt skrivit att jag vet inte om jag gillar skivan. Jag gillar Henry. Och det var här som Henry kom in i mitt liv. Och så älskar jag Liar. Det är en fantastisk låt. Alltså jag kan lyssna på den hur många gånger som helst. Jag tycker den är så satansnyggt gjord. Eh, och sen betyder den också väldigt mycket för mig. Eh, som en sån här kille som aldrig fick flickorna utan gott fick se välja de tuffa killarna. Som sen också var otrogna mot dem. Eh, hör och eh, Det gav mig styrka att veta att vuxna liksom kunde se systemet bakom och liksom vet att okej, okay, jag är inte ensam om att se det här. Liksom. Uh, men ska jag vara helt ärlig så tycker jag nästan att det är skönt att han slutade mus med musik. Så, där, så att man får fokusera på hans spoken word, intervjuer och böcker om livet som turnerande artist. Uh, det är där jag tycker att Rollins kommer till sin absoluta rätt. Jag såg ett, uh, jag såg ett avsnitt av uh, vad du känner igen det här What's in my bag. Jo och då går han ju och koppar musik på Amoeba Records och alltså den enda skivan som någon skulle känna igen direkt det är James Askes Several Shades of Why eh, resten i påsen det var Noise alltså allmänt bara så här. frekvenser eh, japansk frias från 1972 och iransk psykedelisk rock också från ja, någon gång, vem vet när liksom. eh, och det är någonting i det där. Rollins han går sin egen väg. Han har alltid varit egen. Han får skit för att han försöker vara svår. Eller så får han skit för att han är för mainstream. Eller så får han det för att han är för hård och för tuff. Eller så är han för vek. Alla har en åsikt om Rollins. Och han bryr sig inte. För mig är han en ständig inspirationskälla, liksom, Även om jag inte alltid håller med om honom. Mm. Utan gå din egen väg. Gör det du känner för Ingen kommer att tacka dig annat än du. Nej. Jag skulle väl säga att det här är nog den enda skivan med Rollins Band som jag liksom ständigt återkommer till just för att jag mm. gillar musiken. Jag har de skivorna som kom innan och den som kom efter men jag har aldrig liksom tagit dem till mig på samma sätt. Den här har jag lyssnat regelbundet på sedan alltså den släpptes. Jag har alltid... Och där och varje gång. Ibland så har jag glömt bort den lite och sen så har jag blivit så glad varje gång jag har lyssnat på den igen. Mm. Så att, jag vet inte vad det är med den. Det är liksom det som är var inne på innan att den är ändå så pass säga, fri i sitt uttryck. Mm. Mot mycket annat som bara skulle vara hårt och punkigt liksom. Eller vad man nu vad man nu har försökt göra genom åren. Men den här är på ett annat sätt tycker jag. Uh, det kan vara att den är live som du berättade mm. det hörs ju väldigt tydligt liksom. jag gillar när man hör att det inte finns liksom, pålagda gitarrer eller, utan mm. liksom, när, när det är solo då hör man basen bara liksom, och trumman, mm. liksom. och uh, så den känns ju väldigt levande och så där och kanske är det som du också varit inne på, texterna, hans kombinationen liksom, när hans sätt att sjunga och prata och allt vad han tar sig för på den här uh, en bra kombination av spoken word och rock. Mm. Eh, och vet man också, det har jag tänkt på efteråt, att jag vet ju att The Stooges skiva Funhouse är en av Rollins absoluta favoritplattor. Ja. Och har man hört den, och dessutom som jag i någon sorts sadomasochistiskt eh, läge också gav mig på den expanderade boxen eh, där det liksom är alla inspelningar med studiös från Funhouse-sessionen. Mm. så här är det ju väldigt mycket jazz, det är väldigt mycket rock, soul, alltså väldigt mm. experimentellt, mycket reciterande, alltså det är väldigt mycket det man kanske hör på Wait. Ja. Så jag tycker att de här två, de två skivorna pratar. Det här Wait är Rollins Funhouse på något sätt. Mm. Uh, för det låter inte så här på de andra Rollins-skivorna. Nej. Eh, så. Och jag är precis som du ganska glad att han har liksom publikt deklarerat att jag, jag tänker inte hålla på med mer musik. Nej. För det som kom efter, det ska vi komma in på. Men det som han gjorde efteråt musikaliskt är inte alls intressant tycker jag. Så att han får leva gott på det han gjorde i Black Flag och Wait. Ja, yeah. yeah, och sen tycker jag ju så här man på de andra plattorna som sagt jag tycker men som Hot Animal Machine, jag tycker det finns bra låtar där mm. uh, och som sagt jag skrattar arslet av mig varje gång jag lyssnar på Drive-By-Shooting mm. uh, och sen har du ju uh, alltså jag älskar ju det var från plattan innan tror jag uh, Tearing mm. det är ju också en sån här sjukt snygg jävla låt uh, har man varit med om något uppbrott jag jobbar i gräl uppbrott med någon tjej så, och lyssna på den. Det är en sån här riktig... Det är en, verkligen en go-to-låt. Mm. Eh, de här stunderna man känner att jag kommer att få leva ensam resten av mitt liv för ingen förstå sig på mig. Ja. Men jag tycker att han gör jävligt snyggt. Han... han, han eh... det, det är ju lätt att avfärda honom som ja, ah, men han är bara hård match och bara Allting ska så jävla hårt. och Men det finns ju det där, han är ju otroligt duktig på att kanalisera rösten för ensamhet och frustration och han har ju verkligen ordets gåva mm. så att eh, sitter man och tittar på de här klippen på Youtube eh, vad som helst som är liksom med Henry Rollins scrollar man ner och läser kommentarerna det är alltid samma sak det är bara hög med människor, oftast män som skriver saker som Åh fan, Henry Rollins, du fick mig igenom college, du fick mig igenom high school, du fick mig igenom tuffa tider. så Folk liksom känner igen sig och kan hämta inspirationen där. Och det är det jag tycker är så härligt med honom. för att Han, han har alltid velat inspirera till att man ska... Eller ja, bortsett från Black Flag som är liksom en mörkare period. För honom. Men allt han har gjort efteråt... Och så har ni egentligen bara velat inspirera folk till att ta tag i sitt liv. Och just så här: om du vill göra revolt mot dina föräldrar, sup inte. Håll inte på utan bli klokare än dem. Outsmart dem. Mm. Och jag tycker om den inställningen. Mm. Ja, så är det ju. Jag tänker också att han. Så... Nu blir det ju mycket prat om Henry Rollins här, vilket är logiskt naturligtvis. Men så får det vara. Jag gillar det här att han är också, kan man säga, han är ju bara liksom sin konst också på något sätt. Mm. Det, är liksom, det handlar ju bara om hans musiknörderi. Han är ju en skivsamlare eller musiksamlare kanske man ska säga. Mm. Jag skulle vilja se hans källare. Jag har ju förstått att den är liksom ett, ett arkiv. Liksom, med han, ja. Allting som han någonsin har köpt finns kvar. Liksom där. Eh. Det är min bild där i bakgrunden som ingen kan, som ingen som lyssnar kan se men du kan se det. Ja. Det är hans vardagsrum. Ja. Nej, men så att han, han lever ju liksom för musiken på det sättet. Även om han inte gör musik längre. Mm. Eh, så, och som du säger han är ju konsekvent budskapet är ju i allt han gör på ett sätt där vad du själv gör det du tror på liksom. mm. uh, och vik aldrig liksom. och man luras ju lite av den här ja, vi var ju inne på det med träning och bara överkroppar liksom. men det, Henry Rollins är ju väldigt mycket kropp liksom mm. det, det är ju då back in the days live då var det ju bara shorts liksom, och barfota och Liksom muskler, liksom där. Och det, det lurar man ju lite av kanske, av vilken person det är som finns där. Men Jag tror så här att det finns något citat där han säger liksom att om du inte går utan så kommer du aldrig att veta vad kamp egentligen innebär. Så spärk dig själv. Du måste inte äta alla de här måltiderna. Du måste inte... Eh, Ja, du, du, du, du måste inte göra alla, du måste inte äga alla de här prylarna. Du måste inte. behöva behöver inte följa samhällets regler om vad som är. Testa dina gränser, testa vad du går för. Och vid en första. Alltså ja, om man säger en sån sak, du behöver inte alla måltider, ja, men då kan det kännas som vikthets vid en första anblick. Liksom. Men jag hittade ju det här med träning när jag var 30. Och innan det så kunde jag inte förstå vad Henry menade. Men efter så förstår jag mycket bättre vad Henry menar. Jag vet vad det innebär att vara ute och... Men du vet, när jag har varit ute i skogen och så har jag sprungit fyra timmar och så har jag fortfarande en mil kvar hem. Och jag skulle ju kunna ge fan i alltihopa där och sätta mig ner och bara gråta över att det gör ont i benen. Men jag gör inte det. Kanske inte för att jag kommer ihåg just exakt vad händer jag har sagt. Men det finns ju någonting i det där. Det är bara att nöta vidare. Pannben. Och vad har jag fått av det pannbenet? Jag har fått en jävla drivkraft. En helt annan drivkraft än vad jag hade innan jag var 30. Så att... Jag tror att... Man kan ju lyssna på henne och bli inspirerad och det inga konstigheter men ska man verkligen förstå allt han säger och vad han vill låta. då måste man också prova på att vara henne lite mm. och, och kanske man måste lyfta lite skrot och man kanske, inte, ja, man kanske inte måste äta alla måltider och man kanske inte måste passa in i, i, i samhället liksom. Nej. Han har ju en sån otrolig härlig, det är väl någon av hans de här spoken word, när han liksom just pratar om hur minimalistisk och, och, och utanför han vill vara. Och han hade ju någon tjejkompis som kommer hälsa på honom hemma i hans lägenhet. Och han hade ju ingenting för att jag sover på golvet, jag är fan, vet, jag behöver ingen jävla säng. jag sover på golvet där till liksom. Mm. Uh, men så påpekar hon då, liksom, jo, jo, absolut, du får ju sova på golvet om du vill. Men ibland kanske du vill ha gäster och ibland kanske det är en gullig tjej som jag till exempel. Och då kanske de vill ha någonstans att sitta, liksom. annars kanske du inte får ha några gäster. Ja, nu har ju faktiskt rätt i. Liksom. Så, så blir han ju liksom lite inbildad och sådär. Liksom. Till slut så får han ju vika ner sig och så åker de iväg till KEA. så väljer han den mest minimalistiska soffa han kan hitta, liksom och gärna den billigaste också, och så köper de den och så kör de den till honom och så ställer han den där och så känner han sig nöjd i fyra sekunder innan han inser att helt plötsligt så har han inte längre världens coolaste liksom en eh, eh, ja, singel utan någonting utan han har bara en tom jävla lägenhet med en soffa alltid är förstört, liksom <laughs> Ja, men... Och det är så tacksamt att få en inblick i hur det här huvudet funkar mm. Det är så lätt att vara Henry när Henry bara är sig själv mm. för han kan bara tuta och köra Men sen måste Henry ut ibland och vara bland andra människor och då funkar det inte riktigt lika väl Nej, och det där speglar väl lite det jag tänker på Han verkar ju väldigt målinriktad Alltså när han ska göra någonting så gör han ju liksom 100%. procent Mm. Jag vet inte, det finns ju en annan språk i Han berättar om när de är förband till Iggy Pop Under mm. och, och Stooges De får chansen Och han berättar liksom hur han liksom Piskar bandet för att nu liksom, såhär, det, det är helt Ologiskt, de är mellan skivor, de har ingenting Att göra och sen så liksom, ringer Hans manager och säger att du, har fått erbjuda Om ett gig i Finland liksom, såhär, bara, Nej nej, vi ska inte, Stooges kommer Okej, okay, vi, vi kommer så och då är det liksom bootcamp med bandet liksom, de, trä, de, de repar var, varje dag i en månad liksom för att det är liksom search and destroy baby liksom, det är liksom vi ska, liksom, ska, liksom, ska visa Iggy liksom så blir det naturligtvis överkörd av Iggy i alla fall, oavsett och du vet ja, men just den här och jag tror det är sant liksom när han berättar hur han liksom har plågat det här stackars bandet liksom. nej, nej, nej. och blir en dödlig maskin på scen, liksom förmodligen inte ens kul att vara med i bandet. Liksom. Nej, <laughs> bandet är bara med slappna av han bara nej! Så här bara, liksom, vi, ska, vi ska bara liksom, äta och skita musiken. Liksom. Så, ja. så det är det här ja, jag var på. Jag, jag, jag, det är ett sak också, första gången han spelar i Sydamerika så här, han är han så jävla överpeppad så han går ut och gör någon lycka, så, han ska liksom göra någon cool när han springer ut så det slutar med att han istället för bara headbangar, istället för att bara hoppa upp och liksom göra någon jä yeah med högt knä så kör en högt knä och headbangar och lyckas knocka ut sig själv. Mm. Så han svimmar ju av det första han gör på scen. Liksom. Och jag tycker också det är så här härligt, man bara känner så här, ja precis, Henry, totalt övertagad. Det lyckas ju gå igen, jag har ju jag har inte sett dem live, skulle spela live någon gång men jag har ju sett honom göra sin ja. Spoken Word då, mm. I Stockholm för några år sedan Och han liksom Han kom ju ut och så ställer han sig Mitt på scenen, greppar mikrofonen Som att han ska liksom börja skrika mm. vet, så, här. så man ser liksom Alla blodådrar och muskler På underarmen liksom och han sätter den där mikrofonen Framför munnen Och, så här. Mm. och sen pratar han oavgivet i tre timmar mm. Utan att röra på fötterna Jag tror inte han rörde på fötterna en gång Han stod liksom i någon sorts stridsposition och bara berätta, man blir ju först fascinerad när han var klar, tittade man på klockan och tänkte, nej mm. kan inte gå tre timmar så här. men jo, det hade mm. det gjort, så han gör ju med samma intensitet även om man ska berätta en stor om hur han träffat David Lee Roth liksom, så ja. liksom är det samma... Jag menar, sig. första gången jag såg honom, det var ju, hade ju som jäkla tur, uh... Wade hade ju släppts 94 och jag tror att 95 kommer han till istadion. Eh, e mm. eh, spelar tillsammans med, jag tror Klåfinger lirar, eh, Helmet lirar, eh, lite olika band. Och eh, ja, men de, de lirar ju. Och det är ju så här, alltså mellansnacken, herregud. Han liksom, han är ju så trollbindande den här karen. Mm. Eh, men sen så också är det ju 2009 så kommer han ju till... Eh, Peace and love och, just spoken word. Mm. och då är det så roligt För vi har ju kommit dit eh, Och vi är lite tidiga Så vi står ju där, jag tror vi står en halvtimme tidigare liksom, men, men vi har inget att göra Och det är för varmt ute Så vi står i det här tältet och, och väntar på att Terroraden ska dyka upp Och till alla stora förvåning så dyker den upp 30 minuter tidigt Och kommer ut och bara hey. Uh, jag vet att jag är lite tidig. Uh, jag skulle bara, tänka, skulle bara kolla med er. Är det okej okay med att börja prata lite innan? Jag har lovat arrangören att jag, jag ska inte prata om någonting som jag har tänkt att prata om. <laughs> Förrän showen börjar. Men jag, det finns massa annat jag kan prata om. Om det är okej okay för er. <laughs> och alla bara, uh, ja. Så han kör liksom 30 minuter längre gig för att det fanns ingenting att göra. Han var sällan pepp. Han ville bara ut och prata. Mm. Och, och det är en grej med hela det Så fort han sa någonting kul så började ju folk liksom skratta Och sen när folk skrattade Då vill ju folk få liksom en chans lite grann att applådera För det blir ju lite svårt det där. Annars är man ju van vid efter en låt Så då får man applådera Men mm. här är ju liksom, han bara pladdrar på Och ibland så hittar folk den här lilla ytan Och börjar liksom applådera Och händer då direkt att ah nej nej nej, nej. spar på det där Ni har alltså tid <laughs> och så fortsätter han prata. Han vill inte ha några alla pråder. Han vill bara prata. Mm. Ja, nej, då, det är som sagt. Jag tror det går igen i allt han gör. Mm. Eh, jag brukar ju lyssna på honom. Han har ju en radioshow på KCRW i Los Angeles. Ja. Där han, ja, det är i stort sett Henry som spelar musik och pratar mellan låtarna. Eh, och han verkar ju vara som sagt en detaljinnörd. Han kan ju väldigt mycket. Det finns väldigt mycket. Han pratar om mellan låtarna om det. Liksom. Så att... Och så spelar han musik i två timmar. Och jag vet i början. Jag har följt honom ganska många år på den här radio Och i början var det ju inte två timmar. Utan nu höll han ju på i tre timmar. Och liksom. ja. det var... Jag vet, jag har lagt musik i radioprogram Det, det är mycket jobb med det där så här. Ja. Och det här gör han varje vecka Vart han är på Spoken World-turnéer Han ut och reser Men det kommer alltid ett avsnitt med musik liksom, Två timmar med, ja. li, med liner notes liksom som man kan läsa om vad han har tänkt och Så, ja. så han verkar ha en arbetsmoral Som är utan dess ja. Like liksom. ja, Han har inget annat Han har sig själv Mm det mm. Mm. Mm. Fantastisk karaktär. No. Det, han är lite... Ibland när han håller på så känner jag lite så här. Man ser han komma in, man ser han försvinna. Och jag får lite den här uh, fear känslan <laughs> One of God's own prototypes never meant for mass, con <laughs> mass construction. Ja. <laughs> Men om vi ska knyta tillbaka lite till Rollins Band och liksom vad, vad, vad hände sen egentligen efter Wait? Alltså det släpps ju lite fler plattor. Ja, man släpper ju en till i samma sättning. Mm. Den får ju inte alls samma spridning. Jag tror att de sålde väl så 93 000 ex av den. Eh, och eh, den lät ju också dröja på sig tre år. Så allt momentum var ju borta och, och, och han hade ju inte riktigt alls samma flow i, i skådespeleriet längre. Mm. Så att äh, lite direkt efter det så försvinner ju Rollins Band från raden. Mm. Sen dyker det upp några år senare men då är det en helt ny sättning. Mm. Äh, då hade han ju tagit in det här äh, amerikanska bandet Mother Superior äh, som Backing band. Eh, men gick under Rollins band då. Men eh, det är väl lite samma sak där. Jag, jag, jag känner att han gick väl, han försökte göra lite mer vanlig rock. Mm. Eh, han ville ju hedra sina eh, hjältar och göra lite enklare, lite rakare. Det var lite mer repetitiva refränger och, och, och sådana saker. Eh, men eh, det är väl helt enkelt inte det som Henry gör bäst nej. Och, nej, och lite så låter också ja. Men eh, Henry hade ju fullt upp med alla andra saker Med att släppa sina spoke award ja, eh, den och sådär Så att, återigen eh, Det vill bara att komma fram till att en dag när han kom fram till att lägga ner musiken Så var ju vi faktiskt ganska glada Ja och jag tror han motiverar också lite med att han inte vill bli en sån här som åker omkring och spelar liksom, sin gamla musik. Eller, liksom, han, han skulle ju kunna göra det enkelt för sig och bara så här, vi drar ihop det och köra lite black flag låtar och lite sådär. Men det enda gången han har gjort det, det är ju för någon så här så han har gjort, jag vet att de var med på någon samling eh, med black flag låtar där de kör Rise Above. Eh, mm. Så, men det är ju för då att de ska samla in pengar till någonting. Men ja, det de här West Memphis ja, precis. Men jag tror den främst anledningen var att han kände att han inte hade mer att ge. Och att det han skulle göra skulle bara liksom vara reputation av det han har jo. gjort. Och han vill inte vara så. Och jag älskar honom för det. Mm. Uh, han är ju också ganska skön så där han är ju... Han hade ju en stor hit, och det var ju Liar mm. Och han sa ju det liksom tidigt att jag vill inte bli den där killen som folk går och kollar på för att de hoppas på att höra Liar Så han slutade ju spela Lair. Mm. Han körde den ett par år, och sen så var den låten borta. Mm. Ja, speciellt människa, speciellt band. Och där har vi också den här konsekvensen han kör hela tiden. Alltså att nu mm. kan inte jag göra med musik då slutar jag helt så här. Mm. och så gör jag någonting annat istället och det blir inte ett hinder för honom nej det blir snarare en sporre ja, han är ju överallt i alla fall fortfarande, så fortfarande ja. <laughs> ja, det är fantastiskt ja, fantastisk. ja. Mm. Du, jag tror vi har nått vägs ände med ja? Wait och Rollins band från 1994 här i Heaven and Grounds podcast där vi har våra klassiker klassikeravsnitt. Um, ja, ni får väl lyssna på skivan och har ni inte mot förmodade upptäckt Henry Rollins så ja, här har ni liksom redan ingång till det. Oh ja. Mm. Du, Misha, det är, och jag säger det varje gång, Lika kul att prata med dig om musik. Det är alltid Nej, kul att prata med dig oavsett, men musik är någonting extra. Jag skulle säga att uh, vi är nog lite som Henry Rollins, du och jag. Uh, får vi välja fritt vad vi ska prata om så pratar vi om musik. Så är det. Mm. Du, tills nästa gång uh, oh. ta hand om dig min vän. samma. Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se